200. Personificarea înțelepciunii divine Evenimentul cel mai important și care va avea urmări considerabile în istoria iudaismului a fost confruntarea cu elenismul. Încă din perioada bronzului târziu, grecii au raporturi strânse cu Palestina. În primul mileniu, afluxul lor a crescut continuu și s-a prelungit chiar sub suzeranitatea persană, dar influența culturii elenistice a luat proporții considerabile, mai ales după victoriile lui Alexandru. Limba cultura și instituțiile grecești, școli, gimnazii, etc. s-au propagat peste tot nu numai în diaspora, ci și în Palestina, guvernată după moartea lui Alexandru, anul 323, de către Ptolemei, suveranii Egiptului. Ca și la romani, istoria evreilor era încărcată mai ales de la profeții încoace de semnificații religioase. Altfel spus, evenimentele istorice, transformând și modelând destinul politic al lui Israel, erau totodată susceptibile de a constitui tot atâtea momente importante în istoria mântuirii. Pentru evrei, politica națională era una cu activitate religioasă, curățenie rituală, deci mântuirea lui Israel era solidară cu autonomia politică. Influența crescândă a elenismului se făcea simțită în Palestina, în diversele orientări politice, religioase și culturale. Aristocrația și anumite pături ale burgheziei se străduiau să introducă idei și instituții promovate de această clarung a elenismului. Această politică liberală și cosmopolită, care amenința însă și identitatea națională, era respinsă de către celelalte categorii sociale, în primul rând de mediile religioase conservatoare și de populația rurală. Tensiunea dintre aceste două tendinții opuse va duce la răscoala macabeilor. Diversele orientări ideologice și religioase care au sfâșiat poporul evreu de la cucerirea lui de către Alexandru, anul 332, și până la transformarea Palestinei în provincie romană, anul 69, și-a lăsat amprenta în numeroase lucrări compuse la Ierusalim sau în diaspora. Trebuie să precizăm totuși că ambloarea acestui zeitgăst din epoca care era atât de puternic încât se pot găsi idei elenistice până și în textele care fusese redactate cu intenția de a le critica sau respinge. Personificarea înțelepciunii se numără printre creațiile religioase cele mai originale din această perioadă. Primele nouă capitole din Proverbe, carte scrisă probabil în mijlocul secolului al III-lea, înaintea erei noastre, exaltă originea divină a înțelepciunii și îi enumeră calitățile. Citesc. Iahvem m-a creat la începutul lucrărilor lui, înainte de lucrările lui cele mai de mult. Eu am fost din bacă întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul când am fost născută. Închei citatul. 8, 24. Înțelepciunea a descoperit prevederea. Prin ea domnesc regii, cărmuiesc că petenile și mai mari sunt judecătorii pământului. Unii autori au văzut în această concepție o influență a filozofiei grecești. Totuși, Sofia, ca entitate divină și personificată, apare destul de târziu. Sofia se scrie S-O-P-H-I-A. O găsim mai ales în scrieri hermetice, la Plutar și la Neoplatonicien. Alți avanțe au evidențiat paralele semitice, înainte de influențele grecești, în special înțelepciunea lui Ahikar, de la Elefantina. S-au căutat antecedente pentru Hocma, chiar în cultul zeitelor mamei, Isis sau Astarte. Dar înțelepciunea nu este soția lui Dumnezeu. Născută de acesta, i a evit din gura lui. Pe bună dreptate, Buse și Gresman au subliniat importanța în gândirea religioasă ebraică a ființelor intermediare între om și Dumnezeu, mai ales în epoca elenistică. Unele școlte înțelepciune au promovat HOKMA la rangul de autoritate supremă, în calitate de mediatoare a revelației dar după cum vom vedea în data interpretările și revalorizările înțelepciunii diverse și contradictorii oglindesc o criză în profunzime, care ar fi putut să schimbe radical înfățișarea iudaismului.